Limba română, cea adevărată de la Rovine și Călugărin, nu limba lor a haimanalelor de stradă și nici a romilor bucureșteni, limba română care plugărește, cărbun din mină care dobândește, nu limba soapelor de soi europenesc pe vârful limbii care franțuzesc, limba română, limba scriptelor eterne, cele mai sfinte, mai nevinovate Nu vulgarismele mironosițelor moderne Scuipate, fluierate, înjurate Limba română de la munte, de la mare De la câmpie, de la stână, de la miei Dar și din piața marei adunări naționale Dar și de la hâncești, de la orchei Limba română, limba mea de acasă Limba sărmanului, învățător cu fața trasă Limba femeilor din sat cu mâini crăpate Și limba basarabiei trădate Limba română suverană și orfană De când pământul bântuită de stihie De când pământul sângerând ca o rană Deschisă de totdeauna vie Limba română trece viață, trece artă Faci pentru ea te faci vremilor Danie Rămâne după tine soartă moartă Rămâne o candelă să pâlpâie, să ardă, rămâne poate și un cântec, o litanie, limba română. Lăsărește pomul vieții, se caudă în vechi cuvinte rosturi noi, cu inima, cu un colțișor, își scriu poieții poemele în Basarabia la noi. Limba română, cântă ciocărlia răsare soarele și întunericul de stramă, naște Maria, naște-n Iesle, pe Mesia, zâmbește pruncul, bună ziua mamă. Tânără limba noastră și modernă, vrednică limba noastră, prea curată, în fața nimănui, nu se prosternă are născut cu noi, pe baricadă, limba română, limba noastră, nepereche. Cu ea vom fi numai cu ea ce am fost cândva, un dor, popor, stăpâni români de viță veche și nu roboți și nu iloți de Basarabia.